وزا دا رکعت ثانیته چې کله پاسي علا صدور قدمه به پاسي یا کجلس استراحت وکي نو ګر یو صلاه توسبیح دا صلاه توسابيح هغه کې رفع رکعت ثانیته چکي نبی جل تسہیر احد اشتری پک نور فرائض کے ہمنگاد پانچ دل رکاتے ثانی تا یا درکات سالی سے نہ رابع بیا مون نست نکو علی صدور قدمی پاسو شواک پرز باندی دا دا دا غیر مقلدین پرز باندی پاتې دن مخ کې جلسې استراحت لپاره کار ده یو د عذر پوجبان دي چې له پاتې دی نه د بیا پاتې د مذاقه نشته ما د شامي حواله ورکړم چې دغه کراحت لري لیکن مزبان سره خلل نه دوا کې شو ان هوج فی الفرد پاسیدل پو فرط کے رکعات ثانیت پاسیدل دارنگی رکعات ثالیسین رابعیت پاسیدل او دا حدیث خط وجو سے رو ہو رہی دا ابن عمام رحمت اللہ علی معارضہ ذکر کر گئی دی رواد کی راغنے دا ناس تاکڑی دا جلسہ اصراحات ہو په علا صدور قدمه په صدور قدمه په صدور قدمه ګن روانه سن نبی حقو بن اسلام دریدو در وا د تغروه سر معرزه ده لیکو مونتقال جبره مت الله علی فرمایل چې بلکل د نبی اسلام نه جای اسرات د سره ثابت نه ده دا جلتا اسرات د سره ثابت نه ده ان نهوز فل فرد <laughs> د مصنف شیخ دے مصادد شیخ و شیخ اسماعیل یعنی ابن ابراہیم عن ایوب و عن ابی قلابہ ابو قلابہ ذکر کئی قال جا آنا ابو سلیمان من سخا ابو سلیمان راگی یعنی مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہو الہ مجیدین زمجمات تشریف راگی دی مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ زمنگا ته تشریف رار فقال ناغوی واللہ انی لاؤسلی زموز کم وماوری دو سالا موز کون میرادن دا, دا نبی علیہ السلام موز تاستا نبی علیہ السلام سنگ موز کون تاستا موزیز دا که زمان ولیکن اریدو ان اریا کم کئی فارائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی موز می ارادنه دا خود دامی ارادنه دا, دا چه دنگ ما نبیل اسلام څنګه لیدلو پو ما زبانه اغش موز تاستو چل خیم موزو کرو عن ایوب و عن نبی قلابه در واس ایوب نقل که دا بو قلابه دا نایوب و ای ما تپو سکر دا بو قلابه نا کای فرض صلا څنګه مذوکړو د مالک بن وهرس ویلو چې زه به تاسو ته مز ن کوم خو د مز څنګه خل جنبی الاسلام څنګه مز کول نو د مالک بن وهرس رضی الله تعالی عنه څنګه مز وکړو قال بیسلو صلاه شيخینا زمونږ ابڑا امام فشان مز وکړو ضعيف امام پشان مذکره لم امام او عبدالمালিক بن حيره رضي الله عنه په مسجد فرق فرق نو اي پته ولګه د چې زمونږ د امام سه مزمت بالکل د نبي اسلام پشان مذو یعنی عمر بن سلمہ امام او ذکره انه کان هزار فارات من السجدۃ الاخره فی الرکۃ زمانگ دا امام چه ده عمر بن سلمان رضی اللہ عنہ دسنگ ملکل ازار فراس من السجدت الاخرہ دیم سجدین بس سروشت کڑا پال اول رکعت که نقاعدہ که بنا بیا سمقام سم بیاب پاکی دا دا جلسہ اسراحت خیل کوئی سو جلسہ اسراحت نبی الاسلام اکڑا یا مالک بن حویره شکړه یا دا کمزور امام سے وکړه پیغمبر علیه السلام وکړه کما مالک بن حویره وکړه کدی ګډا امام کول دی ګډا امام کول تاسو دین شو غریب نو مالک بن حویره کړه دا او نبی علیه السلام بلکې د ګډا امام کوي یل څه اعتراض نشته شو د عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر بوډا او ضعیفو دیم رکعت تني غریب پاسیدل شولونه مكنه ستني بیا به پاسیدل دی اول واسه د مالوش یل سائتراه مالک بن حورث کړه ده نه نبی صلی الله علیه وسلم بلکې یل سائتراه فقط عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کړه ده فقط ابي قال حدثنا زياد بن ايق قال حدثنا اسمى انا اي وانا بخراجه انا سليمان مالك بن الحويج الى وتسنا قال والله دا والله كمي داني وريا كم كه فداي رسول الله لو صلی و ما اريد الصلاه مزکو مو د مز مقصد نه لري ولیکن اريد او ان اوريكم كيف راهت رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبي الاسلام مز حالت کې څنګه چې ماليته لوګه درته سم کال سواکد فرقات الاول دي قادل پر فائت خو څو نبي الاسلام ک مالک بنويروس مالک بن حویرث کې ناس پرکاتوله کې نه من سجده چلا اخره او نو روایت معلوم شوی چې دا جلسه استراحه یا کول امر بن اسلامه اوس په دې دیم روایت کې معلوم شوی جلسه استراحه یا مالک بن حویرث یې اذ یقال حدثها متدفق على حدثنا اشم فردان رضی خلافتان ماری جن دوران نبی صلی الله علیه كان في سريم من ترا دي لم ينهل حتى استوي قاعده نبي الاسلام ركبن اسن غب پاتید ناول رواټ خو راغی چې جلسته اسراټ عمر بن سلمہ کړی درین کې مالک بن وایرس کړی درین کې بیان نبی اسلام کړی دا به حکومتانی خبر په اوښو ای خبردا شو شوہ چې مالک بن وایرس راغي مستاستخه ایم د نبی اسلام مو جوړ نا بو کلابر شاګر تپو شو کړه څنګه مو جوړ بیسمن د بډای ایمان پشان پشانو کړو او زه ቡډه امام هغه جلسې استراحت کولو نو دوی مرواځ کراړي مالک بن وراث سمجلسې استراحت کړي اوبهدرین کراړي نبي اسلام کړي نه نبي اسلام کړي نه مالک بن وراث کړي دی ቡډه امام کړي عامر بن غیر مقلدین نه د مالک بن وراث په عمل کوي نه د نبي اسلام په عمل کوي د ቡډه امام په سنت باندې عمل کوي په په خبره په شوي کنه او او بالکل تعرض د پارا نهزه علا صدور قدماء نهزه علا صدور قديف ابن مام رحمت الله علی فد القدر ک کنه و اتل ذکر کری اغه ضر ضرورت نشته جلسه سرات ثابت من النبي صلی الله علیه وسلم د سرت دنه په خبره په شوي اول مستحر روکن کې ست ذکر پکې ده ذکر پکې ده د جان سره د قاعده دا قومه دا رکو سجده ما باندې سجده د څه له ذکر اذکار پکشته نه غیر مقلد تو د د سجده راشي الله اکبر یلسه سره جو کړه بیا په دې یلسه سره کوم ذکر ته وای په شی هر ان کې سجده کر پکې دی په قومه کې رکو کې سجده کې یلسه یلسه سره حکم ذکر ده اصلات التجوید کې جلسې استراحت شته هغه کې لزلا کلمه تمجید ویل کی نن له معلوم دا چې جلسې استراحت ثابت مین نبی صلی الله علیه وسلم د سره دنه او د اول د مسلم خلاف د جلسه استراحت آرام جلسه ستړیږي کټړ بالاخره ډډو لګی چاپي ست سجد کرل دلته نوي تر ديو کړو واشې ستړې شي په موږ یې ستړې شي ایستره عادت کوم نه او بل اي او اق با نه ص دو به یو اقا دا چې کوناټای پهزمو کو او دا د پاډی دواړه وچت کې او لاسون د دواړه پهزمو دا غلط دغلط اقاه ده مکرو تحریبي کوناټ پهمو کولهګول پډ وچت کړ او لاس داسې کې خولو نو داخه خبره نه ده او دو اقاه اغ وجع الیتاین علی العاقبین کنا ته پوند باندې کې بدل دا قراته تنذیح را الیقا بن سیدتین فیجتین کې اکانته پکار اختراش پکار دے یقع وکړو اغ یو کله کې قعانه ذل قسمه کا انه سمه قلنا ابن عباس فی لقال فی سعوده اقعاف قدمنو باندې په سجود کې سمانه یعنی کناعتي کې خدل په پو پوندو باندې فقال هي سنة ودا سنت دي نو یو هغه اکعاد غلط عادت دی مې اکاع کراحت قلنا انا لنراه يفون بالرجلي دا موږ غ خیال کو چې دا, دا د سړی د قمقلتوب نه خره یا جفان بر ریجلے داخو زور دے پخپا باندی غرد سڑھائی باشوی ابیا پپندبانی کی نی او سڑھائی سم غرد شئی دابر دیر بوی جوڑ شی جفان بر ریجلے فقالی انباس یا سنت نبیوکا صل اللہ علیہ وسلم دادی پیغمبر سنت یعنی اقا په معنی اولا کے غلط دے دادیم اقا جایز دے نی اما مایا کولای دارا 파را ساو نمر کولویه 파را حدثه محمد بن يصه قرا حدثنا عبد الله من مروه و معاويه و حكم بن محمد بن ابي سكر الله و قال Damascus ان بن حسن قرا سيدنا عبد بن ابي ايق يقول <تصفيق> كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد كما حمدت عبادك من عبادك انلامه چې تاسو نن شایم بعضه په اړه دا خلاصتي ان سول او اشرابه نيو حجا نن بيدوني حو بيدن ابي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعض الركوع خلاصتي ان خلنا شيخ او بيدنا ابو الحسن فلن ياخذي بعض الركوع او او او او او او انلامه تمه په بعض الركوع لا ما يقول دار فراس من الركوع ركوعك سر و جد كړ قومي ته نو قومك قم دعاول بکار دي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده دا تاریخ شمرد کې د قایفه کې لټلې چې دا ها ضمیر د یقینا د مفعول دی مفعول ضمیر حذف کیږي حسب کول جائز دی فضل لري لیکن دل ته ضمیر دی من تر راجې دی دا ازر کول نه د په کار سمع الله لمن حمده دا شو لن د په کار سمع الله لمن حميده چه کم از کم حات اشاره اوشی؟ ایسی که دا حال زمین یقیناً مفولده که مخی من تراجه ده. قبلگی الله <سؤال> داغچاج شتوب دا اللہ <سؤال> حمد وائی اللہم <سؤال> ربنا رک الحمد. ملو سماوات و ملو عارض و ما معاشیت من شئبعدو. اسمان و زمکا ما بیر سم رشد فقید. ایم. اذ يروى حدثنا محمد بن فضل حيوان قال حدثنا هو قواد محمد بن قواد قال حدثنا ابو صالح قواد قال حدثنا محمد بن اول شيخ مؤمل بن فضل ده اول شيخ شو دریم حہ تحویل پر سے شیخ محمود بن خالد دو شو دریم حہ تحویل پر سے ابن شرح اوصلرم د ہ تحویل پر محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن یوسف كلهم عن سعید بن عبدالعزیز دا ملتقل آسانید دا د طول استازان و استاز دا, استاذ. <تصفيق> دا سعید بن عبدالعزیز عنات یا بنا قیسان قضا بنا یحیان نبی صحیح و خدرین رسول اللہ از نکان یا قول حین یا سمع اللہ و لی من ربنا لکا الحمدو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمده یو رب ربنا و الحمد الحمده بی دونی اللہم معلو اللہم ربنا لك الحمده فی دیار داللہم بی وو اللہم ربنا و لك الحمده ازیاد دلاو ما مع ال و حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کلی دی اللهم مع ال نه ده ثابت بخاری کې ګوري دوه ظاهره غلې ایمان حافظ ابن قیم نه صح واقع څه ده اللهم مع ال و راغلې دوه ځای یوصل نه حمد غالبا یوصل پنځه سم صبح کې سبا تشريدا اللهم ربنا ولك الحمد اللهم مع ال و دوه ځای اللهم ربنا لك الحمد ملء السما قال مؤمن مخ ذا وسازن وفر ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والانت اهل السما اهل الثناء والمجد ذا خبر مبتدا مزفي احل السنایو انتا احل السمایو والمجد اللہ تعال دا سنایی تعال دا بزرگی عقو ما قال العبو کلنا لکا عبدونا ممتول استا عاجز بندگانی لا مانی علیم آتو ایتا چتا کم شین چالا ور کل واری دا لا مانع لما أعطي بالنفذ نرى زاد محمود ولا معطي لما أعطي كيف تشعر الاساسوز جين لور مال دولت نور كيلو بالمعتين استاذان فرق مني پوشوه استاذان مختلف و فرق را سم التفاقو هذا استاذان طول و متفقشي دي باندي وَلَا يَنْفَعُ الزَّلْ جَتَّا مِنْ كُلْ جَتَّا جُتَّا مِنْ كَلْ جَتَا فَيْدَنَ رَسَئِي صَاحِبْ دَ خَنَصَبْ یعنی دَ رَبِّ الْعِزَتَّا قُرُبْ پَ خَنَصَبْ نَا حَسِلِ گِ رَبِّ الْعِزَتَّا قُرُبْ پَ عَمَارُ بَنِا یا جِتَا والله ی ف جی د پهمت بانندې په کوشش بانندې قرب ن لږ دا د الله مهرببانې دی چې په چابانې وي په کوش نه ده پو شو دا د اللهمهرببانېدي چې په چاوششيقالله ب رببهنا لکهل حمد دا غویل خو محمود د داېديي قال ان الله بنالك الحمد حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن رمضان مالك عن سمنه بن صالح الثمانه نذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد امام ديوموي امام یاران دین و شرن دی و مختریان تو وای نه پختل دی مو وای کنه فقل الله ربنا لك الحمد فإنه الموافق قول قول الملائکه کتشاء و قول و قول د ملائکه سره موافق شي په وخت کې ملائکه وای تام و نو غفر له ما تقدم من جميع پوخانی ګنان ولا عفو كے. ان موافقه موافقه في الوقت ملائفه مواي تام وتا قول ت ملائته قول سره موافق شو مما سبق غناون د پارن مغفرت سبب یوتی جی اوهغه قوله الله لمن حمده هو لكن يقول ربنا ولك الحمد امم باب الدعاء نوافیل کو سنننی فرائض بیٹول کی بھیل بکار دا قانن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم نبیل اسلامو یقول بین السجداتین اللہم اغفر لی اللہ ما تبخنو کی ورحم نی پو ما رحمو کی وعافی عفو کی ما سنجدو کرو چل مالنا راتنه واهديني الله ماته د سيد د سجدي چلو ورزوکني مال لري زکرای الله صل یو ورحمنی دعا وافيني دره چلور چالو ورزوکني پایپش دا دعا فراجکم ویل پکار دی دا د جلسه تحقق پده باندې جوری که منگوره ما شمانو تخو دادوار سو که نو دا زکول په کار ته که تطویل چه که هیس تطویل نکی که پده سکه اونجه لگی واشوی امام دیم وائی مقتدی دیم وائی دا جا پا ما بینی سجداته اینا ایو روائد که وی بورنی ای اللہ زمان جبیره وکی پا ما پتای ولگی زمان پتای اللهم اغفر لي و ارحم لي و عفل و عجل و ارزق لي صعب و كنا مع الإمامر و أسوهن من الزجلتي و بيه فعل حدث و محمد المتوكري و أصحاد خلاني فعل حدث و رضا فعل أخبارنا مع مرانات بله بني مسلم أخي الظهري أما ولي أسماء ابن تعبيبك و أنا أسماء ابن تعبيبك و رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فعل من بالله واليوم الآخرى فعل أصحاد فعل حتى اصل کې اصحاب الصفو طالبان ناغربان سره کمیشنونو صرف یو ساده بو هغه ساده باندې بلنن به وتاړو نو زنانو د دې دې مخکې طالبان ولا دې پمازه باندې نو زنانو تامر شو چې تاسو پوری چې دې طالبانو اصحاب صوفاو سرونه نیدی وچت کری تاس باید سیدینه بسر نو وچت وی ذکر چیز زنانه سر وچتی داغی غریبانوی لنگ سنگ لنگونو بانی دی از دانه چیز تاسو نظر داغی پا عوراتو بانیونه لگی وشوی نو سو حکم دانه دی وسو دا نارینه زنانه یو زی مزگی ارطول جامعه شولی نو دا حکم زدینه شو دا حکم دیشی ايمان طرف صرف په کار دا باب را فنزا ځا کنه ما لي ما غرو څو نه مینه سيتا قال من تر سيقول من كان من كن تؤمن بالله واليوم الاخر زنان بيشايمان الله پر ظاهر دشته فلا ترفع راسا دا بسر نو جاتي سو پوری یار ثاریا روس هم سو پوری کینارې نه سرونه نیو چکتي دا واقعیا د اسامه سو فاو دا طالبانو دا پښتو ریډا بون صرف ایزار به ایزارم تنگ لانساده به دې پګران ستر د اورت کېده او زنانه سر وچتې لا طالبانو سر نه دوی چت کړي نه دې دا طالبانو عورت باندې د زنانه وستر کیونه لګي د دې پر حکم کرایہ تائیری نہ منع عورت رجال وزعلنی ناری نو جامع چلی زنانو جامع چدی مس په یوزای کوي لکه حرم کې دغه څه مشکل ردا زولې نه چې بیا څو په سر سره نو چې د زنانه دې نو شته پهره پوښوي دا معلول طبیعی ند باندې کرایہ تائیری ایینن مین عورت رجال زنانه چې د زنانه د د ناري نو د قشب د عورت کوجباندی د دن نظر دغه په عورت باندې ونلګي